чи не несе решетиха ще сулії. Але мати була на буряках і не знала про оказію з манькою. Так і доведеться хлопче привізати. Розсудливо казали пакульці. Бо споночі тут їй жаба і цей сідасть. Жабі справді було в болоті до стобіса, вони вже погрозливо кумкали між купиння. Я пришпортався до маньки, вмочив руку в багно, і різким порухом виписав на зеленій спині корови два широкі розмашні крила. Пакульські дядьки, зрозумівши мою задумку, вхопилися за вирівки, піднатужилися. Манька, що було сили, замахала мальованими крильмами, розбризкуючи в усібіч твань, і під наші підбадьорюючі звуки спроквола вибилася з багна та знялася над болотом осяєна пурпуровим призахідним сонцем, вона перелетіла через торфюні кар'єри і опустилася на лузі серед табонів гусей, що з криком та гелготом кинулися в розтіч. Коли я з налигачем підбіг до корови, вона зголодніло гризла витолочений гусьми морів і кавалки підсохлої твані осипалися з її спини.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 Ой Боженько ж мій, та він зовсім не докалиха не від тих книг зробився. Погляньте ж, Денисе, корову цілує. Отак От навіть матері часом підкислюють найзворушливіші хвилини нашого життя. Дядько Денис реготнув, а шкури тривожно куткудакнули в малинник. Ступив і зняв стину налигача. Я стрімголов метнувся до хати по кошовку з сидором, одежиною та документами. Коли знову вискочив на задвіру, дядько вже молодцювато сидів на корові, обвинувши налигачем роги. В сірім фетровім капелюсі на бакир, у темно-сірому хоч і припорошеному пакульською палюкою кителі, в юхтових чобочах і генеральському галіфе з малиновим полум'ям лампасів, Дядько Денис бачився казковим лицарем, що під браурні поклики сурм ось ось рушить на ворога. Матір вишморгнула з за плетня та подала дядькові гнучкого патичка. Вона бісова худобана часом як упреться, хоч кілка на голові тешить. тому мати зернула на мене, я ладнав до дядькового велосипеда кошовку і мотузки її висхлих, вимарніли губ, здригнулися, перехляснулися в тугий вузелок, мати заплакала. Я поставив ногу на педаль і наготувався сказати матері втішні гідні сьогоднішнього дня слова. Це мали бути високі слова про птаха, що хоч і виклюнувся з дяйця на корячкувачем пакульським в'язі в кінці городу, а щойно за осеніє Уже ладнається в далеку дорогу, В сонячний Ирій, Бо там його земля, А тут він лише гість. Проте манька, яку дядьку Денис Прямував на полівку, що вела до міста, Раптом хвецнила копитами задніх ніг, Вигрібши вирву, в якій пакульський колгосп Досі викохує гладющих карасів І щодуху помчала в бік Ирій. «Михайло, нас доганяй!» – донеслося дядькове за сірою оболоки, що облягла на шкуток. Я натиснув на педалі, пірнув у хмару куряви, осіваної красним письменством, і вхопився за кінчик манченого хвоста.